Második fejezet, melyben kiderül, hogy Henry találmánya még gyerekcipőben jár. Henry sokáig suttogott nalajával néz szem közt. A benszülött boly szerette könnyelmű gazdáját és vállalkozott arra, amire kérte. Hajnalban, amikor egy gyalogos fehér ember kisé feltűnő lenne a parton, nalaja a hullámtörő mellett gyorsan letett néhány ruhadarabot és egy írást. Elbújt és bevárta, míg a rendőr megtalálja a holmikat, aztán nyugodtan hazament. Bizony másnap semmi kétség sem volt. Az öreg Ferláne öngyilkos lett. A rendőr megtalálta a kabátját a parton, és búcsúlevelét, melyben ez állt. Nem érdekelnek az életörömei, elhatározásom megmásíthatatlan. Ha meghaltam, talán jobb lesz kedves rokonaimnak. Ez az utolsó szavam. Ferláne. A másnapi lapok hosszan méltatták az elhunyt Ferláne érdemeit. Míg élt, bizony sokszor pénzébe került, hogy a lapok felhagyjanak egy-egy támadással, amelyben az ültetvényei fennálló embertelen állapotokról adtak hírt. Most azonban, hogy meghalt, az ő számára is az elhunyt ültetvényesek nekrológiához használt úgynevezett állószedést hozták le. Igen szép cikk egy múlt századbeli szerkesztő tollából. Az elhuny saját kezű búcsúlevele, amelyet Kröger és az jázbaborult rokonság kétségtelenül felismert, Valamint farlána kabátja és kalapja nyilvánvalóvá tette, hogy a hollandus megölte magát. A holtány nyilvánításnak természetesen nem volt akadálya, és nyolc nap múlva felbontották a végrendeletet. A megtört rokonság már másnap látogatást tett a bujik helyi képviseletében. Bob magas fizetéssel ajánlatot tett az imperiál kínai szakácsának, aki 104 különböző szósz tudott készíteni. Miután hazament, eltűnt arcálóra az undor, amelyel különben szobáját köszönteni szokta. Ezt a szobát ugyanis a nagybácsi beburkoltatta polcokkal, és telerakta az orvosi szakirodalom jelentősebb műveivel, továbbá üvegszekrényekben egy kisebb közkorház széljönnek bőségesen megfelelő felszerelést helyezett el az orvosi műszerekből. Mindez gyengé célzás volt arra, hogy a fiatalember ember megkezdhetné már praxisát. A fiatalember szerint azonban ms mesterség gyakorlása közben állandóan beteges emberekkel kell érintkeznie, ő viszont szereti a jó társaságot, tehát utálta ezt a tapintatlan célzást. Most kivételesen kellemes vigyorral lépett be a szobába. Hasonlóan megtört állapotba követték ő testvérei. Vajon hogy érzi most magát, Ferláne bácsi? Kérdezte jó-jó merengve. Szerintem, vélte Dickmanné elbújtatta valahol a hajó mélyén, és titokba táplálja az öreget. Négy-öt hét múlva megérkeznek Észak-Kínába, ott majd könnyen megszökhet a nélkül, hogy Dickman észrevenni, amikor távozik. Addig viszont, elmélkedett Bob, mi beszerezhetünk mindent, amire szükségünk van, még készpénzt is elhelyezhetünk valahol. Csak nem fog ránk megharagudni azért a tréfáért. Ki van zárva? nyugtatta meg Henryk hiszen ő mondta mindig, hogy öreg napjaira szeretne még egy hosszú utazást tenni. Hát ez igazán elég hosszú utazás. Sör Kröger és ször Nelson, jelentette Nallaja a boly. A három testvér rendbeszedte az arcát, hogy komoly benyomást keltsenek a főintőző és agyutása előtt. Foglaljanak helyet, uraim, mondta gonterhelten Bob, és beszéljük meg a teendőket, amelyek a bácsi elhunytával sóhajtott. Helyes, mondta megelégedetten Kröger. Épp ezért jöttünk. Remélem nem vonják meg tőlem a tejhatalmat, és továbbra is rám bízzák, hogy a megboldogult szellemében vezessem az ültetvényeket. A három testvér tűnődött egy ideig. Azt hiszem, rábízhatjuk, Bob. Én is azt hiszem, felelte Bob. Csak természetesen vigyázni kell, hogy minden rendbe menjen. Úgy van, vetette közbe Jó. Erre feltétlenül vigyázni kell. A mi elvünk a közgazdaságban mindenek előtt rend. Na igen, szólt Henry, és tűnődve tisztogatta a monokliát. Erre tekintettel kell lennünk. Rend és több Ebben a szellemben nevelkedtünk. Különben azonban nincs akadály. Nem osztom a véleményüket, szólt közben nyersen Nelson. Tiszteltem és szerettem fárlánét, de az a mód, amelyel ültetvényeit vezette, avult rossz embertelem. Telepeinken a törvény legegyszerűbb előírásait se tartják be. Minden egészségügyi berendezésünk középkori. A kulik élelmezése botrányos. Locsogás, mondta Kröger. Ez a módszer mégiscsak több eredményt mutathat fel. Ismerem az ilyen félatal embereket, mint maga Nelson. Csak kritizálnak de eredményeket nem tudnak felmutatni. Hagyjuk ezt, Kröger, ha egyszer lecsap egy igazán szigorú vizsgálat, majd meglátja a következményeket. Nézze, én olvastam Smith-t, és ő azt írja a kulikról, kezdte Bob. Én is olvastam Smith-t, de tudtommal nem írt semmit a kulikról, felelte nyelsen a fiatal ember. Maguknak most meg kellene ragadni az alkalmat, ha van szívük. Én csak úgy maradok megállásomba, ha továbbra is a jelenlegi eredményes módszert alkalmazzuk, mondta Kröger. Ez a Nelson egy kellemetlen, goromba ember, gondolták mind a hárman. Azt hiszem, vélte Harry, hogy Kröger úr szélesebb alapokon nyugó tapasztalataira inkább rábízhatjuk a gazdaságot. Igen, igen, szólt Bob. Kröger úr határozottan szélesebb alapokon gazdálkodik a tapasztalataival, ezt megfigyelhettük. Abba hagyta. Nelson ugyanis úgy nézett végig rajtuk, hogy ez a tekintet a legsúlyosabb becsület is felvehette a versenyt. Aztán szónékul sarkon fordult és kiment. – Jó fellépésű fiatalember! – mondta Bob. – Kitűnő munka erő ez a Nelson! – állapította meg Röger és felemelkedett. – Csak mindenféle modern bogarai vannak. – Ajánlom magam! – Nagyon örültünk, szóval fő a többlettermelés! – mikor egyedül maradtak, kiróban belőlük a nevetés. A végrendelet felbontásának napján illő és komoly arccal foglaltak helyet az ügyvéd lakásában. Néhány régi alkalmazott köztük Kröger és Nelson is, akik előre láthatólag nem maradhattak ki az öreg végrendeletéből, szintén megjelentek. Van Lugert ügyvéd feleségével együtt európai körútra utazott, így a végrendeletet segédje bontotta fel a megjelentek előtt. Tiszta elmével, egészségem teljes birtokában két tanú előtt írom le végig a karatomat. Kezdte az ügyvéd jelölt a feloldásást. Nincs más rokonom, mint elhalt nővérem három dereke. Miután meggyőzöttem róla, hogy könnyelműek, rosszak és hálátlanok, végrendeletemből kizárom őket, és minden vagyonom a derék munkatársamra és barátomra Krögerre hagyom. Három rokonomnak, akik csak keserűséget okoztak nekem, életük végéig fejenként havi öt fontot hagyományozok, hogy ne kerüljenek éhinségbe. Szerintem ezt sem érdemlik meg. Ez megmásíthatatlan akaratom. Jonathan ferlán Tanuk, dr. Adams Lugert ügyvéd, dr. Adams Lugert né, kelt, stb. stb. A teremben döbben csend volt. A végrendeletben említett kitagadott rokonok mereven nézték a szemközti falat. Moczani sem tudtak. Végül Henry szétnyitotta a szemét, mire tenyerébe esett a monoklia, amit éppen tisztogatni kezdett. Krögert meglepet gratulálók fogták körül. Nelson is a tenyerébe csapott. Gratulálok, Röger, és azt hiszem, nézhetek állás után. Szó sincs róla, eddig is hiába veszekedett, ezen is így lesz és kész. A három testvérrel senki sem törődött. Lehorgasztott fővel hazamentek. Az esemény megrendítette őket. Ez nagyon csúnya dolog volt az öregtől, mondta Bob. És ha visszajön, még dühösebb lesz, szomorkodott jó mert ő tudja, hogy nekünk írta azt a levelet, amelyel holtán nyilvánítottuk. – A drót nélküli gyilkosság – mondta Harry. – Valóban olyan, mint a rádió. Zseniális találmány, de sohasem lehet előre tudni, hogy mi jön ki belőle. Krüger másnap tapintatosan közölte a három testvérrel, hogy járandóságukban levon majd valami csekéséget fejében. Én igazán megértem lelki állapotukat, de hát mint háztulajdonos – Nézzek, Kröger úr! Míg érhetik meglepetések, mondta dühöngve Bob. Ugyan miféle meglepetések érhetnének? Hát, ha az öreg meg sem halt, fenyegette látnoki íklettel Harry. Talán valami rossz viccet csinált, hiszen a holt este nem került elő. Dehogy nem, felelte sóhajta Kröger. Szegény fellánetetemét ma délben kifogták az alsó mentén. Az előbb mesélte a fűszeres Inasa. A három testvérnek, mint egy vezényszúra, kinyílt a szája, és úgy maradt. Hideg bizsergés futott végig rajtuk. Ekkor lépett a szobába Nelson. Sajnos, szólt Kröger, már bizonyos, hogy ferlán -e öngyilkos lett? Nem, szólt közben Nelson. Itt az esti hírlap. Jonathan Ferlánét megölték, és csak azután dobták a vízbe. Mit mond? Kiáltott Kröger mély megdöbbenéssel. Hallhatta, Mielőtt Ferlánét a vízbe dobták, már halott volt. Valami súlyos éles tárgyal széthasították a fejét. Vizet, vizet! Ezt kifelé kiáltotta, miközben felfogta az elájuló Jójót, és a díványra fektette. Harry dúlt arccal legyezte a hugát, és az ilyet arcú kövérbob úgy állt, mint egy hatalmas, megrémült csecsemő. Köszönöm, már jobban vagyok, sóhajtozott Jójó, és felült. Hol az esti lap? Bob átvette nelson az újságot. Elab talán fennállása óta először használta ezt a természetellenesen hatalmas betűtípust, amely egyébként csak színi előadásokat hirdető falragaszokon szerepel. Johan Farlánét meggyilkolták. A tudósítás aztán részletesen leírta, hogy a szárazdok közelében kifogott, erősen oszlásnak indult tetemet, amelyről megállapították, hogy Johann Farlánéval azonos, a rendőrorvosi vizsgálat szerint már holtan dobták a vízbe, miután előzőleg valószínűleg egy súlyos fémtárgyal szétzúzták a fejét. De hiszen én láttam a levelet, mondta Kröger, amelyben bejelenti az öreg, hogy öngyilkos lesz. Ez az ő kezei írása. És a kabát meg a kalap a levél mellett szintén az ő tulajdona volt. Ez a rendőrség dolga. Abban a levélben különben nincs szó öngyilkosságról. Isten tudja, kinek írta és miért felelte Nelson. Valószínű, hogy a gyilkos tette ki a ruhákkal együtt a partra. Minden esetre meg fogom nézni az öreg másoló könyvét, mondta hirtelen Kröger. Hát, ha nyoma van benne a levélnek. Izgatottan elsietett. Nelson vont, és szintén elment. Mondanunk sem kell, hogy Ferláne nem alkalmazott gépírónőt. Leveléig kézzel írta. Volt egy hatalmas könyve másoló papírral. A könyv egyik lapja perforált volt, a másik fix. A perforált, vagyis az oldalán végigjukasztott lapot kitéphette, és a másoló papír alatt lerögzített úgynevezett fix lap megmaradt a kópiával. Ha megírt egy levelet, kiszakította a könyvéből és elküldte. A másolat ott maradt. – Mi lesz? – suttogta Bob. – Ha megtalálják a levél másolatát, és az öreg írta, hogy nekünk szólt. – Világos – mondta Harry. Akkor felelni fogunk a gyilkosságért. Mert nalaját kinyomozni és kivallatni gyerekjáték. Ő hordta ki a bácsi holmiát. Az pedig igazán nem kétséges, hogy aki a levelet és a holmikat a parton elhelyeztette, tudott a bácsi haláláról. És ki tudja a halálesetet, mielőtt kifogták a tetemet? A gyilkos. És ha a levél elhelyezői mellékesen az örökösöknek hitték magukat, akkor a napnál is világosabb, hogy mi öltük meg a bácsit. Elsősorban én, aki nalájától a levelet átvettem, és később négy szem közt rábeszéltem, hogy tegye ki a holmikat a rakodó partra. De hát, több Jó, ki ölt -e meg szegény bácsit? Mi öltük meg, felelt Henri. Igenis, mi vagyunk a tulajdonképpen gyilkosok. Nem gondoltunk arra, hogy Dickman véletlenül rátalálhat rejtek helyén az öregre. Az a féltékeny barom agyonverte a bácsit, és a tengerbe dobta. Ezt azonnal jelenteni kell a rendőrségem. Hülye vagy, fiam, mondta nyugodtan Harry, bár igen csápat volt. Azt fogják mondani, hogy ostobább mesével gyilkosok még soha sem álltak elő. Meggondolatlanságuk tragikus következménye másodpercek alatt megölte bennük a gyermeket, amely oly csökönösen ellenállt az életnek. Tulajdonképpen rosszak és kegyetlenek csak abban az értelemben voltak, amennyiben minden gyermek hajlomos arra, hogy néha megdöbbentően önző legyen. Hát, ha nem is a másoló könyvbe írt az öreg, próbált reménykedni Bob, hiszen nem vett minket annyira komolyan, vagy nem jelezte, hogy nekünk szólt. Csak ábrándorzál, felelte Harry. Mindent lehet mondani az öregre, csak azt nem, hogy felületes volt. Majd megtalálják a te híres memorandumodat is. Annál több bizonyíték igazán nem kell. – De hát mit csináljunk? – kérdezte jó. Azt hiszem, legokosabb lesz, ha elmenekülünk – mondta Harry, és ábrándosan nézett ki az ablakon. – Ugyanis Klöger épp most megy ki a kapun. Egyik kezébe egy könyvet visz, a másikban nallalja nyakát.